Вършваме се още една покана за изложба «Ледовете на Антарктика». Тази фотографска изложба на Марина Великова, името, което познавате, като човека, който избира музика за много често за предаването преди всички, но и музикант, автор а, на музика към театрални а, представления и вече и художник, и фотограф Марина Великова. Във Варна ще се случи това. Марина, предизвикателство ли е това в разгара на лятото, в страшни Тъжеги, да ни а, предложите ледовете на Антарктика. Добро утро, Ирина! Благодаря много за поканата. Предизвикателство е за мен, но и много голяма радост. Най-случайно сега се открива това е второто представене на изложбата Ледовете на Антарктика, защото а, това представене е в рамките на празненствата по случай три години от влизането на научно изследователския кораб Светите братя Кирил и Методий с бордови номер 421 в, в, в Вишето военноморско училище Никола въпцаров. За хората, които следят, знаят че научно-изследователския кораб, това е вече нашата връзка, българската и голяма придобивка за българските антарктици, защото животът се промени с неговото присъствие в Антарктически институт и в България изобщо. Тази изложба представя картини, снимки от Антарктика, от ледниците на Антарктика, защото аз исках много да я представя на българската публика както красотата, както величието, но и крехкостта на тази природа и днес в едни климатични условия, които рязко се променят осезателно, бих искала да обърна внимание на хората какво правим. И за това на откриването па ще поговоря и се надявам както и преди с с говорене да се обърне внимание на обществеността за това какво се случва. А иначе а, снимките бяха направени по време на моето участие в 32-та експедиция, а, ръководен от професор Христо Пимпирев. И а, ще има много представения още на тази изложба и на други мои проекти, както предстоят и представането на звуците на Антарктика. Да кажем, входа на морската градина с ледовете на Антарктика, фотографиите на Марина Великова от последната експеди... експедиция, в която и тя и ние, благодарение на нейното пътуване, имахме шанс да станем съпричастни и чрез звука. Звука също е част от а, а, тази изложба. Той ще може да бъде чут а, чрез а, сканиране на, пи... на QR-код, QR който, е, да. който, е, който е там на място. Много благодаря, Марина. Успех на откриването до вечера.